A kapu. Mit jelent nekem a Bulake? A történet játszódhatna akár a középkorban Európában, de akár Keletem, esetleg afrikasi sivatagjaiban, vagy éppen a második világháború elvetemült környékein. Kezdhetném egy árva gyerek álmaival, egy elrabolt szűzlány vágyaival, de akár egy magamfajta fiatalember manapság megél dolgaival is. És hogy akkor mi alapján döntöttem azon forma mellett, ami most leírásra került. Mert a világ, a mi világunk rólunk szól. És mivel a miénk, úgy formáljuk bizonyos határok között, ahogy nekünk tetszik. Azaz úgy, és ott lehetek a meséim alatt, ahol nekem jó, ahol akarok és ott lehet eső, hó, meleg, vagy éppen hideg, de homok, vagy erdő is. Na de akkor hunnyunk le szemünket, nyissuk ki fantázián kapuját, és kalandra fel. A repülőgép, amivel eddig elhoztak, annyira búgott, berregtek a mindkét szárnyon forgó légcsavarjai, annyira remegett fenn a levegőben, hogy teste minden része zsibongott tőle. A vérkeringésem a karjaimban, amik egy vastag kötéllel erősen hátra voltak kötve, szinte megállt. Ugyan a szívem mindent megtett, de a csuklomat elszórító fonott láncaim miatt néhol annyira elszíneződtek a kezeim, hogy azt hittem, már nem lilák, hanem feketék. Egyszer aztán valaki kinyitotta az ajtót, elvágta köteleim, rám cibált egy ejtőernyöt, és köszönés nélkül kilokütt a gépből. Zuhantam, pörögtem, és annyira megrémültem, hogy erősen szorítottam a szemhéjamat. Nem mertem nézni, hová fogok majd megérkezni. Este volt, és miután átestem a felhőkön, mint egy darab kavics a tóvízének tükörsima felületén, amik felett még a telihold valamelyest világított, először beszürkült, majd befeketedett alattam, és körülöttem minden. Ott a nyitó fogantyú, húzd meg! Húzd már meg! Még vártam egy kicsit. Nem tudtam, hogy hol járok, mikor is kell nyitni, hogyan kell oda nyúlni a kallantyúhoz, hogy forduljak, hiszen soha sem ugrottam még ki korábban. Senki sem tanított meg az efféle dolgokra. Aztán egy erő elindította a kezem, majd egy rántást éreztem, és mire feleszméltem, valahol egy korom helyen hatalmas puffanással földet értem. Kemény és láthatatlan idegenek megragadtak, mesztelen revetköztettek, ide-oda lögdöstek, és némán, de annál fájdalmasabban betuszkoltak valahová. Messziről halványan tengerzúgást, madarak, talán sírályok rikoltozását hallottam, Óromat viszonylag friss levegő töltötte be, s az éj hidege borzongásra késztetett, azaz részben zárt, részben nyitott helyen voltam. Hol vagyok? kérdeztem bátortalanul a vakvilágba. A semmi szigetén, a fekete városban. A hang halk volt és nyugodt. Kicsit messzebb lehetett, valószínűleg ült a földön a gazdája. Annyira sötét volt, hogy nem láttam. Kinyújtottam a kezem, keresni kezdtem valamit, amiből megtudhatom, nincs előttem akármi, aminek neki mehetek, vagy belebotolhatok. Nem találtam semmit, így nagyon félénken, de tettem pár lépést az előbb megszólalt ember felé. Gyere, őle nincs előtted más, csak a jelen. A semmi. De azt érzed? Vagy két kisebb, lábfejjel való tapogatás után elindultam, majd egy falhoz értem. A kövek, amikből megépítették, rettenetesen nagyok és hidegek voltak. Néhány simítás után észrevettem, hogy tükörsimák. Egy repedés vagy hézak sincs rajtuk. Mi ez? kérdeztem, majd lekuporodtam a földre. A fal. Itt nincs más, csak a fal. És akik idehoztak, ők hol vannak? Kik ők? Fogjuk vagyunk? Mit akarnak itt velünk? Hallom friss vagy. Őket hívhatod sorsnak, vagy a büntetésnek, vagy ha tetszik ajándéknak. Neked lesz majd fontos, hogy nevezed őket. De ne kapkodj, végy egy nagy levegőt, és ami a legfontosabb, hogy viselkedj. Miért? Megölnek? Vagy netán teljesen nekem? Itt csak te bánthatod magad, de azt is megteheted, hogy elalszol, sírdogálhatsz, toporzékolhatsz, azt is, hogy összekuporodsz, vagy ha eljönnek a kezes emberek, velük tartasz. Hogy kik? A kezes emberek. Minden nap jönnek és megállnak melletted, rád néznek, s jelzik, akarsz -e velük menni. Hová? Ki innen? Tovább, vissza, máshová, de el innen. Hát tesz -e, hogy akarok? Akkor figyelj, s ha itt lesznek, állj fel és menj. Nem társalogtam tovább. Bíztam benne, hogy hamar reggel lesz, és akkor legalább körülnézhetek, és akkor ma jobban észrevehetem azokat, akikről a beszélgető társam mesélt. De a sötétség nem múlt, így nem tudtam, mikor van reggel, mikor van nappal. Az az mégis, éreztem, ha melegít valami, nagyobb mozgás van körülöttem, ha valakik enni adnak. Néha nekem jött egy éles és vastag valami, erre a hang csak annyit mondott, ő az ajtó. Ha felemeled a kezed, nem kötözködik tovább. Néha belém rugott egy kisebb dolog, ezt széknek hívták, vagy esetenként megpróbált elgáncsolni egy szilárd dolog, őt meg korlátnak kellett szólítanom. De mindegyikre megkaptam azt a jelet, amivel le lehetett szerelni, amivel egyre kevesebb ellenséget találtam magam körül. Idővel ezek csak azért álltak már elém, hogy tudhassam, merre tovább. Egy alkalommal valakik megfogták a kezem, és hallgatagon kísérni kezdtek egy irányba. Hová megyünk? Mivel nem láttam senkit és semmit, abból, hogy a tapintásuk kellemes, a mozdulataik meg nem durvák, hanem finomak voltak, megvízba bennük, velük tartottam. Néhányan kibontottunk egy kaput a falon. Elmehetsz. Hová? Hát vissza oda, ahonnan jöttél. Ahonnan mindjárt jöttünk. És megtéve egy pár kanyart, fellépkedve egy tucat lépcsőn, átgyalogolva furcsa dolgokkal teli rengetegeken, odaértünk egy helyre, ahol elengedték a kezem. Előtted a kapu, most mehetsz, szóltak azok, akik eddig kísértek, majd kellemes húzatot kezdtem érezni arcomon. Ti nem jöttök? Mi ott is vagyunk, a kapun túl, és itt is, hogy azokat ide kísérhessük, akik menni akarnak. És akik nem akarnak, áltam meg egy pillanatra. Azokat végigvezetjük itt bent, s lehet, hogy egyszer ők is ide, s majd innen ki, azaz, vissza szeretnének majd menni. És kint is ilyen sötét van? Fordultam meg hátra, ahogy megfogtam a kapu hatalmas kilincsét. Ez tőled függ. Ha akarod, lehet sötét, szürke, de akár szivárvány színű is. De ha kilépsz, megedződsz, palzsod lesz. Mehetsz, mert mersz majd menni, és hamar eljuthatsz a partra is, ahonnan vissza-vissza hajó otthonodhoz. Köszönöm. Nagy levegőt vettem, és behúnyva a szemem, az amúgy is teljes sötétben tolni kezdtem a kaput. Köszönöm.